Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah azza wa jalaluhu. Alaihi wasallam. Sesembahyang Allah. Nama Allah azza wa Gott dir das Allah. Iš btsauger ist Muhammad. Allahs dien und sein Gesandter. Ist. Meine lieben Geschwister, mögt Allahs Begnadung von euch oder fasten, und Von mir auch unsere Gebete annehmen. Wir werden bei Ihnen leider alle den nächsten Unterrichten mit der Erläuterung des Aqidah-Tahawiyah-Textes fortfahren, mit dem wir vor dem Ebenen im Monat Ramadan begonnen haben. Und wir waren angekommen beim ähm, 84. Satz. Also den 83. haben wir letztes Mal äh, behandelt und heute werden wir uns bei den Allahi Ta'ala den 84. Satz vornehmen, bis zum 89. Ungefähr, inshallah, von 84 bis 89. Der Autor, rahimahallahu ta'ala, Abu Ja'far al-Tahawiyah, sagte, Das feste Versprechen, das Allah erhaben sei er, Adam und seine Nachkommen abnahm, ist wahr. Das feste Versprechen, auf Arabisch, ähm, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran al-Karim, äh, dieses feste Versprechen in Surat al-An'am. Al äh, und in dieser Surat, Entschuldigung, Surat al-A'raf, in dieser Sure Allah subhanahu wa ta'ala einen versprechen und ein abkommen erwähnt zwischen allah subhanahu wa taala und den menschen allen menschen ähm, schauen wir uns dazu eine aya an und zwar das heißt surah al araf 172 allah sagt subhanahu wa taala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu balā shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin diese aia heißt sinngemäß übersetzt und, denk, und gedenke als dein herr von den kindern adams aus ihren rücken ihre nachkommenschaft hervorgebracht hat und er sie dazu gebracht hat gegen sich selbst Zeugnis abzulegen. Allah sagte: Bin ich nicht euer Herr? Sie sagten: Doch. Wir bezeugten, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt: Wir waren dieser Sache gegenüber unachtsam. Oder au taqulu inna ma asharaka abaa una oder das ihr sagt Unsere Vorväter haben schon Götzendienst betrieben oder Polytheismus betrieben und wir waren ja nur Nachkommen von ihnen. Willst du uns etwa der Vernichtung aussetzen, wegen dessen, was andere an Üblem getan haben? Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Ayat uns von diesem Abkommen zwischen uns und ihm berichtet. Und das ist ein Abkommen, das stattgefunden hat, also logischerweise, bevor die Menschen auf die Welt gekommen sind. Und dieses Abkommen es ähm, war eines besonderer Art und deutlich ergeht aus diesem Abkommen hervor, dass wir Menschen alle bezeugt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herr ist. Und die zentrale Frage ist, in dieser Aya, weshalb wurde dieses Abkommen überhaupt gemacht? Und die Antwort lautet, dieses Abkommen wurde gemacht, ähm, damit wir am Tag der Auferstehung kein Argument haben zu sagen, wir waren dessen unachtsam. Und die Frage, die sich natürlich diesbezüglich stellt, ist, warum hat der Autor, rahimahallahu ta'ala, diese Aya, an dieser Stelle erwähnt? Ja, ähm, Unter anderem, weil er bereits den Iman an die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadar erwähnt hat und er diesen Imaninhalt durch diese Überlieferung und durch diese Ayah bestätigen möchte. Wir lesen ebenfalls in Sunan Al-Tirmidhi, رحمه الله تعالى einen Bericht über Abu Huraira رضي الله تعالى Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Als Allah Adam erschaffen hat, hat er über seinen Rücken gestrichen. Und dann ist von seinem Rücken jedes Geschöpf, das Allah bis zum Tag der Auferstehung von seiner Nachkommenschaft erschaffen wird, heruntergefallen Und dann hat er, Subhanahu wa Taala, auf die Stirn. Wortwörtlich das heißt zwischen den Augen. Auf die Stirn eines jeden Menschen hat er die Stirn eines jeden Menschen mit Licht glänzen lassen. Und dann hat er sie Adam vorgeführt, Ali Sallallahu Und dann sagte er: O Herr, wer sind jene? Allah sagte: Das sind deine Nach, das ist deine Nachkommenschaft da sah er einen von ihnen, der ihm gefiel, ähm, ihm gefiel, Entschuldigung, ihm gefiel der Gla besondere Glanz zwischen seinen beiden Augen oder auf seiner Stirn. Da sagte Adam al-Isra'âm: O Herr, wer ist das? Allah sagte: Das ist ein Mann aus einer der letzten Gemein Menschengemeinschaften aus seiner Nachkommenschaft. Das ist ein Mann aus einer der letzten Menschengemeinschaften aus deiner Nachkommenschaft. Man nennt ihn Dawud. Er sagte, mein Herr, wie lange wird er leben? Allah sagte, 60 Jahre. Er sagte, Adam, o Herr, gib ihm von meinem Lebensalter noch 40 Jahre dazu. Als dann das Lebensalter oder als dann die Lebenszeit von Adam abgelaufen ist, kam der Todesengel zu ihm, das heißt, um ihn abzurufen abzuberufen. Da sagte Adam ist von meinem Lebensalter denn nicht noch 40 Jahre übrig? Da sagte man zu ihm, hast du diese 40 Jahre nicht deinem Nachkommen Dawud geschenkt? Dan berkata di Prophet sallallahu alaihi Wasallam sallam, da leugnete Adam und so leugneten auch seine Nachkommenschaften. Da vergaß Adam und da vergaß auch seine Nachkommenschaften. Adam begann hier einen Fehler und so begangen auch seine Nachkommenschaften Fehler. Dieser Hadith wird briefed wie gesagt von Imam al-Tirmid rahimahullah ta'ala und er sagte, der Hadith ist Aus dieser diese Überlieferung, die wir gerade eben gehört haben, ist eine ähm, Erläuterung, eine Erklärung, ähm, eine Verdeutlichung der bereits erwähnten Ayah aus dem Koran Karim, wie es praktisch im Detail äh, stattgefunden hat. In einer anderen ähm, Überlieferung, die wird auch, äh, die wird überliefert im Mus'at von Ahmad, über Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, folgendes gesagt hat. Am Tag der Auferstehung wird zu einem Höllenbewohner gesagt werden, stell dir vor, du besessest alles, was es auf der Erde gibt. Würdest du dich damit freikaufen? Er sagte ja. Dann sagte er zu ihm, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, ich hatte von dir noch etwas Leichteres verlangt. Ich hatte von dir oder ich hatte, ich bin mit dir ein Abkommen eingegangen, als du noch im Rücken von Adam warst, dass du nämlich mir nichts beigesellen sollst, aber du hast dich geweigert und wolltest mir unbedingt etwas beigesellen. Insofern sehen wir, dass Allah Subhanahu Wa Taala mit uns allen das Abkommen eingegangen ist, oder wir sind mit Allah Azza wa Jalla, bisher gesagt, das Abkommen eingegangen, dass wir niemanden als Rabb, als Herrn akzeptieren und anerkennen außer Allah Azza wa Jalla. Und daraus ergibt sich logischerweise auch die Uluhiyah, die Anbetung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ergibt sich aus der Aussage, die wir gerade eben gehört haben, auf Arabisch, fa'abaita illa an tushrika bi shay'a. Du hast dich geweigert und wolltest mir unbedingt etwas beigesellen. Und diese Beigesellung, die findet statt meistens eben nicht in der Rububia, sondern meistens in der Uruhia. Meistens in den Gottesdiensten, in den Ibadat werden, ähm, begehen die Menschen den Schirk. Da der Glaube an einen Gott der meist verbreitete Glaube ist. Der Glaube an einen Schöpfergott ist der meist verbreitete Glaube. Wenn es Schirk gibt, dann meistens in äh, den Ibadat. Die Frage ist jetzt: Dieses Abkommen, von dem Allah سبحانه وتعالى im Koran Krim erzählt hat, ähm, wie zeigt sich das heutzutage? Wie zeigt sich das heutzutage? Denn wir stellen fest, dass keiner von uns sich an dieses Abkommen zu erinnern vermag. Und das gilt, denke ich, unter Übereinkunft der Menschheit. Kein Mensch erinnert sich an dieses Abkommen. Und trotzdem heißt es im Koran, wir bezeugten dies, damit ihr nicht sagt, am Tag der Auferstehung, wir waren dessen unachtsam. Um diese, ähm, das der eine Punkt. Das, das, das heißt, keiner von uns erinnert sich an dieses Abkommen und trotzdem erweckt die Eier den Anschein, dass Sie ein, dass dieses Abkommen ein Argument gegen die Menschen ist. Die Frage ist nun, wie zeigt sich erstmal dieses. Wir werden die alle gleich noch ein bisschen näher uns genau uns anschauen, aber die Frage ist, wie zeigt sich dieses Abkommen in uns heutzutage? Und einige der früheren Gelehrten, Rahimahumulah Taala, haben diese Frage mit der Fitra beantwortet. Das heißt jeder von uns natürlicherweise glaubt an Allah Azza wa Jall jeder von uns natürlicherweise glaubt daran dass er erschaffen worden ist und dass es nur einen Gott gibt und diese natürliche Veranlagung oder Fitra ist es ähm ist praktisches ergebnis dieses dieses zeugnisses dass wir oder dieses Versprechens, das wir mit Allah eingegangen sind, oder dieses ähm, Vertrages, den wir mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen sind. Das heißt, es zeigt sich in der Fetra. Und der zweite Punkt ist, wenn wir die Ayah im Koran Karim und Sneha betrachten, ähm, Allah sagt subhanallah wa idh akhada rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyata Das heißt also, nochmal, Gedenke als dein Herr von den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft hervorgebracht hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu, zu, zu uns, zu den Menschen, zu bi rabbikum, das heißt, bin ich nicht euer Herr. Und dann, wenn wir den Koran-Karim lesen, vielleicht wissen die einen oder andere von euch, dass im Koran-Karim gibt es keine äh, Punkte und Kommas. Also diese Satzzeichen gibt es nicht für Anführungsstriche und so. Und das hat den Vorteil, dass manchmal, je nachdem wie man liest, kommt man zu einer unterschiedlichen Bedeutung. Diese Eier, je nachdem wie ich sie lese, übersetze ich sie auch unterschiedlich. Wenn ich folgendermaßen lese, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا shahidna Und dann stehen bleibe, dann würde ich Folgendes übersetzen. Allah fragt, bin ich nicht euer Herr? Und die Antwort lautet, doch, wir bezeugen es. Doch, wir bezeugen es. Das heißt also, das ist die Aussage der Menschen gewesen. Doch, wir bezeugen es. Der springende Punkt ist beim Wort, wir bezeugen. Das, das Wort shahidna. Und durch wenn man die Eier vor sich hat, kann man das besser nachvollziehen. Die zweite Art diese Eier zu lesen ist, indem ich sage, alastu bi rabbikum qalu bala. Das heißt übersetzt bin ich nicht euer Herr, wie sie sagten, doch. Und das Wort shahidna, wir bezeugen oder wir haben bezeugt ist nicht mehr die Ant nicht mehr Teil der Antwort der Menschen auf die Frage, sondern ist jetzt die Aussage Allahs. Azawajal. Und das würde dann bedeuten, wir bezeugen, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt oder wir haben bezeugt, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen Unachtsam. Und auf diese zweite ähm, Art, diese Ayah zu lesen, äh, löst sich eigentlich Der, der Konflikt, den man hat, wenn man diese Eier betrachtet, weil Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der dieses Ereignis bezeugt hat, uns berichtet, warum er uns darüber berichtet. Denn noch einmal, wir haben gesagt, keiner von uns erinnert sich an dieses Ereignis, richtig? Und wenn keiner von uns sich an dieses Ereignis erinnert, die Frage Welche Auswirkung hat es dann überhaupt? Wir haben gesagt, eine Aus, eine Antwort war äh, die vierte, und die zweite Antwort ist ganz einfach: Wir können uns nicht, wir können uns nicht mehr daran erinnern, aber Allah Azza wa Jalla war dabei. Allah Subhanahu wa Taala war Zeuge. Allah Subhanahu wa Taala bezeugt dieses diese Übereinkunft, die wir mit Ihm Subhanahu wa Taala eingegangen sind, und dadurch, dass er uns davon berichtet. Dadurch, dass er uns davon berichtet, wissen wir wieder Bescheid, dass sie stattgefunden hat. Insofern ist es ein Argument gegen den Menschen. Sobald der Mensch davon erfährt, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, äh, uns von diesem, von, diesem über, von dieser Übereinkunft mitgeteilt hat, hat er jetzt kein Argument mehr zu sagen, ich wusste davon nicht Bescheid. Doch, du weißt es, denn Allah hat es dir im Koran mitgeteilt. Und so löst sich dieses Problem an dieser Ayah. Und ähm, und wenn man sagt, nach der anderen Art, diese Ayah zu lesen, das heißt, bin ich nicht euer Herr. Sie sagten doch, wir bezeugen es. Das heißt, wir bezeugen, dass du unser Herr bist, denn sie sprechen ja mit ihm, ähm, dann dan heißt es antaqulu yawm alqiyamati innakunna an hadha ghafilin übersetzen ist allah sagt subhanahu taala wir mhm. haben euch das mitgeteilt damit ihr ja nicht am tag der vorziehung sagt wir waren dessen unachtsam und äh, entweder hat es dann die gleiche bedeutung wie vorher oder wir beantworten es wieder weil dann müssten wir doch hinzufügen und sagen, das ist zwar ein Argument gegen die Menschen, allerdings kein Argument, um sie zu bestrafen. Dass kein Mensch kann sagen, ich habe davon nicht Bescheid gewusst, denn Allah hat es ihm mitgeteilt. Aber wann ist es ein Argument gegen ihn, dass er bestraft wird? Erst wenn ihm die Botschaft erreicht hat, denn Allah sagt, وَمَكُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى Nervaterus wohl. Das heißt, wir haben niemals bestraft, bis wir nicht einen Gesandten entsandt haben. Und je nachdem, wie man es so oder so interpretiert, das Ergebnis ist das Gleiche. Aber ich denke, dass mit dem die erste Version ist einleuchtender und logischer. Gehen wir über zum darauffolgenden Satz. Ähm, also der Autor sagt darin, Allahumma 85. Satz. Allah wusste die Anzahl derjenigen, die das Paradies und derjenigen, die das Feuer auf einmal betreten, bevor sie existierten. Die Anzahl nimmt nicht zu und auch nicht ab. In anderen Überlieferungen desselben Ereignisses wird eben darauf hingewiesen, dass schon damals bestimmt worden ist, wer von uns zu den Gefährten der rechten Seite gehört und wer von uns zu den Gefährten, der linken Seite gehört. Und diese äh, Thematik hat der Imam Rahimullah Taala eben hier erwähnt. Warum? Weil es eben im Laufe der Geschichte der Menschheit Menschen gegeben hat, die diese Sache geleugnet haben, die gesagt haben, also das, das typische Argument: Sie sagen, wenn schon damals bestimmt wurde, wer ins Paradies geht und wer in die Hölle geht, dann Dann, dann wäre das ja denjenigen Menschen gegenüber den Höldigen ungerecht, denn sie haben ja noch gar nichts getan und dann sind sie quasi gezwungen, ihre Taten zu begehen. Das ist eben diese, ähm, was ist, diese Sekte, die dann zum, zur Schlussfolgerung kommt und sagt, wir glauben nicht an diese göttliche Vorherbestimmung, denn sie bedeutet, dass für alle Menschen es äh, vorgeschrieben ist. Und deswegen hat der Imam das erwähnt, weil eben der Der Weg der Ahle Sunna und Jemaah ist, all diese Überlieferungen akzeptieren, wie sie eben überliefert worden sind, nur sie versuchen sie richtig zu verstehen. Und sie versuchen sie richtig einzuordnen. Denn ähm, wenn, wenn wenn wir einen Muslim fragen würden über das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, weiß Allah azza wa jal alles? wird die Antwort lauten, ja. Allah weiß alles. Tayyib. Wenn Allah Azza wa Jal alles weiß, wo ist denn dann noch der Unterschied? Also, Entschuldigung, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, dann wird doch alles so geschehen, wie er es weiß, oder nicht? Dann wird alles so geschehen, wie er es weiß. Tidak, wo ist jetzt der Unterschied, ob das, was er weiß, noch aufgeschrieben worden ist, so sitze ich wieder nicht. Also, das, was er weiß, subhanahu wa ta'ala, muss geschehen. Und jetzt schreibt er das auf mit einem Stift dann wird genau das geschehen, was er aufgeschrieben hat. Denn das entspricht ja dem, was er weiß. Okay? Und weil es eben keinen logischen Unterschied gibt zwischen diesen zwei Dingen, hat es eben dazu geführt, dass diese eine Sekte, die heißt eben Qadariya, eben geleugnet haben, dass Allah alles weiß. Das ist das Ergebnis des Ganzen. Weil sie haben dann gesagt, es kann nicht sein. Wenn er alles geschieht, wie er es aufgeschrieben hat, wären wir gezwungen und sagen wir okay dann schreiben wir es eben nicht auf dann sagen sie Moment aber er weiß ja immer noch alles dann haben wir den gleichen Konflikt also leugnen sie das Wissen Allah Subhanahu Wa Taala deswegen ist diese Thematik an dieser Stelle erwähnt worden obwohl die Ayat klar und deutlich sind Allah sagt an zahlreichen Stellen im Koran Kirin dass er über alle Dinge Bescheid weiß und Damit du auch nicht denkst, dass erst ﷺ etwas weiß und später wieder vergisst, sagt er auch: "Wa ma kain Rabbuka nasiya." Das heißt, dein Herr vergisst nicht. Und äh, die, die Schwierigkeit dieses Glaubens, obwohl sie nicht schwierig ist, aber die Problematik liegt eben im Vereinen dieser beiden Dinge miteinander, und im Verein der beiden Dimensionen: Einmal das Wissen Allahs und das Aufgeschriebene und einmal dass der Mensch eben doch entscheidet, ob er was Gutes tut und was Schlechtes tut. Und die Texte sind Mutawater in dieser Hinsicht. Ähm, denn wenn der Mensch nicht selbst entscheiden könnte, was er tut, ähm, in einem bestimmten Rahmen natürlich, dann würden ja alle Gebote und Verbote überhaupt gar keinen Sinn machen. Insofern haben wir so viele Textbeweise, dass der Verstand es ausschließt, äh, dass man überzeugt werden könnte, von einem anderen Glauben als den von Ahl -Sullah. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, im darauffolgenden Satz: Ebenso kennt er ihre Taten, die sie tun werden, und jedem ist leicht gemacht, das zu tun, wofür er erschaffen wurde. Also 86. Satz, den wir, hätten wir noch vorher reinpacken können. Aber 87. Satz und jedem ist leicht gemacht, das zu tun wofür er erschaffen wurde. Ähm, Dann äh, den achtundachtzigsten auch noch dazu und den neunundachtzigsten. Und die Taten sind entsprechend dem, wie sie abgeschlossen werden. Und der Glückliche ist der, der mit Allahs Vorbestimmung zufrieden und der Unglückliche ist der, der mit Allahs Bestimmungen unzufrieden ist. Erstmal sagt er. Und jedem ist leicht gemacht, das zu tun, wofür er erschaffen wurde. Das ist ein, das ist entnommen aus einem Hadith des Propheten صلى الله عليه وسلم, in dem er sagte: اعملوا فكلٌ ميسر لما خلقه. Das ist das gleiche Wortlaut. Ähm, eben diese Problematik wurde angesprochen von manchen Freunden des Propheten صلى الله عليه وسلم, dass sie gefragt haben: Wenn alles bestimmt ist, warum sollen wir dann noch handeln? Wenn alles Bestimmtes, warum sollen wir dann überhaupt noch handeln? Und dieser Bericht befindet sich zum Beispiel im Folgenden, überliefert von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, dass der edle Sahabi Suraka ibn Malik ähm, dem Propheten s.a.w. Folgendes sagte. Er sagte, oh Gesandter Allahs, erkläre uns unsere Religion als würden, als wären wir gerade erst erschaffen worden. Erkläre uns unsere Religion, als wären wir gerade erst erschaffen worden. Also mach es bitte ganz klar und deutlich, damit wir verstehen, worum es geht. Denn offensichtlich war er schon länger Muslim, aber diese Thematik hat er nicht verstanden. Erkläre uns unsere Religion, als wären wir gerade erst erschaffen worden. Er sagte, er sagte, das was wir heutzutage begehen an taten das was wir heutzutage begehen an taten entspricht es dem was die stifte geschrieben haben und weswegen die tinte schon längst getrocknet ist entspricht es dem was die stifte geschrieben haben deren tinte schon längst getrocknet ist oder Ist das, was wir tun, etwas Neues? Ja, also das ist diese, die, die, genau diese, äh, diese Fragestellung. Wenn der erste Fall alles, was wir tun, entspricht dem, was Allah Azawajal in Allah Al-Makhfuf aufgeschrieben hat, in der wohlbewahrten Tafel, denn das ist, äh, da steht ja schon geschrieben, 50.000 Jahre bevor Allah Himmel und Erde erschaffen hat, und die Tinte ist schon getrocknet mit den die Engel diese äh, Sachen geschrieben haben oder er sagt der zweite Fall ist amfi ma yustaqbal oder ist etwas Neues das was wir tun ist noch nicht geschrieben steht noch nicht geschrieben ähm, und die Antwort muss ja zwingend sein die erste dass die das dass die erste die Antwort die richtige Antwort ist warum weil wir gesagt haben wir glauben an Allah den Allwissenden, Al -Alim. Und wenn wir daran glauben, dass Allah alles weiß, dann fällt diese zweite Antwort von vornherein äh, aus. Und deswegen sagte der Prophet s.a.w., nein, vielmehr entsprechen die Taten dem, was bereits schon von der Tinte getrocknet ist und was bestimmt worden ist. Und dann kommt die Frage und sagt er فَفِيْمَ الْعَمَلِ Dann sagt er, sagte, warum handeln wir dann überhaupt noch? Dann sagte der Überlieferer je nach, Entschuldigung, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam اعملوا فَكُلُّن مُيَسَّر Dann sagt er diesen Satz ähm, Handelt denn jedem fällt das leicht, wofür er erschaffen worden ist. In jedem fällt das leicht, wofür er erschaffen worden ist. In einer anderen Überlieferung Saka Al-Sahad ibn Sa'd, Al-Sa'di radiallahu ta'ala anus, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, yang berfungsi di sana. Es geschieht, dass jemand Taten eines Paradiesbewohners oder, wie es Wortwörtlich heisst, äh, dem Anschein nach Taten eines Paradiesbewohners begeht, obwohl er ein Höllenbewohner ist. Also gemeint ist, obwohl er, obwohl für ihn bestimmt wurde, dass er in die Hölle gehen wird. Und es geschieht auch, dass jemand Taten eines Höllenbewohners begeht, dem Anschein nach, obwohl er zu den Paradiesbewohnern gehört. Und diese Überlieferung oder diesen Ausspruch des Propheten صلى الله عليه das hat er gesagt: Nachdem ein Mann zu seiner Zeit äh, äh, im Krieg geverletzt worden ist und vor lauter Schmerzen hat er es nicht mehr ausgehalten, hat eben sich selbst getötet. Das heißt also, gemeint ist, wäre er gefallen, wäre ein Märtyrer gewesen und er wäre ins Paradies gelangt. Aber er war voreilig und er hat dann eben sein Sperr genommen oder was auch immer und hat es war es uh, uh, aufrecht hingestellt und hat sich dann darauf geworfen und hat sich dadurch getötet. Und das zeigt, dass eben ein, ein bildliches Beispiel oder ein deutliches Beispiel für diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi عليه وسلم. Er hat Taten eines Paradiesbewohners begangen. Zwischen ihm und dem Paradies war nur noch eine Elle. Er hätte nur noch ein bisschen warten müssen. Aber dann hat ihn das Buch eingeholt dann hat er ihm das Buch eingeholt und dann hat er Taten eines Höllenbewohners begangen und dann ist er dort eingetreten. Und das umgekehrt, Umgekehrte gibt es ebenfalls, dass jemand Zeit seines Lebens ungläubig ist, aber in den letzten Momenten seines Lebens den Glauben annimmt und dadurch von Allah subhanahu wa ta'ala gerettet wird. Diesen Hadith, dieser Hadith wurde deswegen erwähnt, weil der Autor rahimahullah ta'ala gesagt hat, amalu bil und das ist der 88. Satz, und die Taten sind entsprechend dem, wie sie abgeschlossen werden. Die Taten sind entsprechend dem, gemeint ist also, dein Ergebnis bei Allah, Subhanahu Taala, wenn wir das große Ergebnis betrachten wollen, denn diesen Hadith, der Hadith ist relativ, aber schauen wir uns das große Ergebnis an, das große Ergebnis ist, bist du als Muslim oder bist du als Kafir gestorben, Dieses große Ergebnis hängt eben von den letzten Taten ab, die du machst und nicht von denen, die du Zeit deines Lebens gemacht hast. Ähm, und das Beispiel haben wir gerade erwähnt sehr deutlich. Und ähm, warum habe ich gesagt, ist der Hadith relativ? Weil auch wenn wir uns andere äh, Taten eines Menschen anschauen, wenn es jetzt nicht nur um Kufr und Iman geht, greift dieser Hadith ebenfalls. Stellt, äh, Denkt mal an den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, als er gesagt hat, wenn ein Mensch oder wenn ein Diener krank wird oder auf Reisen geht, werden ihm die gleichen guten Taten niedergeschrieben, als wäre er zu Hause gesund. Als wäre er zu Hause gesund. Und ein Beispiel dafür wäre, jemand, der Zeit seines Lebens ähm, zum Beispiel montags und donnerstags fastet. Und dann ereilt ihn eine Krankheit, sucht ihm eine Krankheit heim und dann ist er nicht mehr im stande dazu zu fasten. Äh, diese Person ähm, kann nicht mehr fasten, aber seine Taten, die er bisher gemacht hat, an guten guten Taten, die er bisher gemacht hat und die er aufgrund seiner Krankheit jetzt nicht mehr weiter fortführen kann, diese werden ihm weiterhin gut geschrieben, als würde er sie weiterhin machen das ist also unglaublich ja. Und deswegen wird also also in anderen Worten ihm wird geschrieben, als würde er weiterfassen und deswegen sagt man über Imam Ahmad rahimahullah dass er gegen Ende seines Lebens immer mehr gute Taten gemacht hat mehr gebetet hat weil er eben wusste, wenn er irgendwann mal nicht mehr kann dann ähm, wird er in einem Zustand ähm, sein dass Allah ihm die guten Taten aufschreibt als würde er sie begehen Auch wenn er sie nicht mehr begehen kann. Äh, so viel zu diesem äh, Satz. Und deswegen sagt der Autor, rahmatullahi taala, das ist der letzte Satz für heute, den wir eigentlich schon auch behandelt haben. Und zwar äh, sagt der Glückliche ist der, der mit Allahs Vorbestimmung zufrieden ist, und der Unglückliche ist der, der mit Allahs Bestimmungen äh, unzufrieden ist. Äh, auf Arabisch. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَى إِلَّهِ وَالشَقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَى إِلَّهِ Hätte man auch anders übersetzen können und sagen können, der Glückliche ist der, der durch die Bestimmung Allahs glücklich gemacht worden ist. Und der Unselige oder der Unglückliche ist der, der durch die Bestimmung Allahs, gemeint ist die Bestimmung von damals, vorher erschaffen worden ist, ähm, äh, unglücklich oder unselig gemacht worden ist. Äh, eben als Bestätigung des folgenden Hadithes über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist ähm, der berühmte Hadith von Abdullah ibn Mas'ud bei Bukhari und Muslim, den auch Imam al ta'ala, in seine 40 Hadith aufgenommen hat, weil er eben so fundamental ist hinsichtlich dieses Glaubens. Er sagte sinngemäß, dass der, äh, dass der Mensch, oder gemeint ist die Schöpfung des Menschens, befindet sich im Bauch der Mutter 40 Tage lang und danach, ähm, gemeint ist eben als ein Tröpfchen, danach als ein Anhängsel, ein Alaqa und danach äh, als eine Mudra, etwas zum Kauen Großes, auch 40 Tage lang und danach äh, wird der Engel zu ihm entsandt und er äh, haucht die Seele in dieses Geschöpf ein. Und dem Engel werden vier Dinge anbefohlen. Erstens, es er wird, er wird sein, seine, Allah wird ihm die Versorgung aufschreiben lassen. Er wird dem Engel diktieren, welche Versorgung dieser Mensch zu bekommen hat. Und das ist für uns natürlich nur ein Wort "Versorgung". Und dieses Wort beinhaltet ist ein geheimes Anlass. Dann als zweites seine Lebenszeit, als drittes, welche Taten er begehen wird und viertens, ob er unselig oder glücklich sein wird. Ob er unglücklich oder glücklich sein wird. Und dann sagt der Prophet, wasallam, den äh, Wortlaut, den wir auch vorhin schon gesagt haben, er sagt, er schwö so schwöre ich bei demjenigen, außer dem es keinen anderen Gott gibt, manche von euch begehen Taten eines Paradiesbewohners, bis zwischen ihm und dem Paradiesgarten nur noch eine Elle übrig ist. Dann holt ihn das Buch ein, Und dann begeht er Taten eines Höllenbewohners, und so begeht er sie. Und manche von euch begehen Taten eines Höllenbewohners, bis zwischen ihm und ihr nur noch eine Elle ist. Dann holt ihn das Buch ein, und er begeht Taten eines Paradiesbewohners, und er betritt ihn. Taugan ähm, dieser äh, heißt es, dieser Hadith gehört zu den Hadithen, die uns auf der einen Seite Hoffnung machen sollen und auf der anderen Seite Angst machen sollen. Denn der gläubige Mensch, oder besser gesagt der erfolgreiche Mensch in diesem Leben und im nächsten Leben, ist derjenige, der beides beachtet. Der sich nicht auf die Hadithe verlässt, die ihm Hoffnung machen und ihm das Paradies versprechen, aber auch nicht verzweifelt und die Hoffnung verliert aufgrund der Hadithe, die ihm die Hölle androhen. Und er muss auf beides achten. Wenn er sich auf das eine verlässt, dann, äh, dann, dann, dann wird er keine guten Taten mehr begehen. Und wenn er sich auf das andere verlässt, dann wird er vielleicht auch keine guten Taten mehr begehen. Und in beiden Fällen wird er zugrunde gehen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denjenigen Menschen gehören, die äh, rechtschaffen sind, die meistens gute Taten begehen. Und wenn sie mal etwas Schlechtes machen, sich immer wieder äh, an die Hölle erinnern und sich immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala reufvoll zuwenden. Und das ist, was die schlechte Tat angeht. Und was die gute Tat angeht, dass wir immer, wenn wir etwas Gutes machen, nicht davon äh, überzeugt sind, dass Allah diese Tat angenommen hat, sondern dass wir Hoffnung haben, dass Allah diese Tat annimmt, auf dass wir noch mehr Gutes tun Und ähm, nach der guten Tat Allah darum bitten, dass er sie von uns annimmt, was wiederum ein weiterer Gottesdienst ist. Müll Allah s.w. euch zu diesen Menschen machen. Wallahu ta'barak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak hala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman katira.